بسم الله الرحمن الرحيم. سامیم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى الذين يكبرون ما نذرون ويردون كل راد مددنا من الله انما خلقنا الارض قبل هذا وترد من العالمين كنتم صادفين ذا اوسطي سوره الجوامع من سباب ترتيبا ثم كي اصل جاء سين نزولان داسه اشواق ساليتم في النزول كي اشواق دغه له کوم ترتیب کې اشوای په تم په نذور کې صورت کې د موشریکانو روسای شو را اور داد چې ټیک دا دای نه خلاصو شي نه ودی د دې پسند کې نه جاته چا چې د دې لمن اني ولا مغله نه جاته خدای دې سره واده کړی دا چې سخته موریت شي استا پسند کې شي نظر اخلاصو دا شوبا دا یو لوس شوبو نروسنه اول شوبا داوا وقالو قلوبنا في قنته نقيغو دیمه داوا اوګریغو دغه ما دا قران تا جوړ کړې سلورما یو دلونه دا خبره ته په واځنه نه کېږي په ګما عام کتابونه تا خلابتي اوی جوات درابلنه دغیر الله وما امونی انسا خلاف دی اغیی جایز وائی اتما مونگای را غالو که مولا سبارو نهما شاید چی واوری لسما زمون دین نپکوانه یو لسما تا دیسنگ دی زمونی جات دا یو لسو بیو او پدی بانی تفصیل روانو میز میز که نوری شو بیوی اداغی دفع بکورا شکولیم ذکر کن پدی که دا رستای شو پرا یارا د دای لمن چې چانیوري دا نخړای اخلاصي دا نه جوړي را رسی انداد کولی شي لمن جوړو چانیوري دا نجات شته دوی جواب په یو کوم نشم کې فلاولا نظر ومن الذين تغذو من دون الله قربانا عليا آتشمت نور اندادونو کدا آگسانو آگ سان شنو دای اغيلا بيدلانا قربانن عليا د نزیکت اگتره سمن او دای سارا من قابل کی گئی کہ من گئی تنید دیشو قربان دا تقربنا ہے دایت سارا چسو کنید دیشو نو حاجتی کی گئی حاجت دا دایدانی غل کی دی دل امانی از دل امسانی دا سبب دا حاجت روائے دی بل ذلوانون ذالک افکوم وما کانو یفترون اول کے دلال ذکر کی لگا دل سن عام قائده صورت سورة اول دلال توحید اول دلال کتاب دلال ندی چه غالب و حکمت والا ہے ندیب پیدا کیمونگا اسمان و مکیب امیند دیکھے مگر چه حق سرگنشی مخلوقات تا چه دا مخلوقات دلال کئی وفی کل شئن لہو آئتن تدلو علا انہو آئیدن ہر شئی دلیل دے رہے چه زمان خالق شده این اٹلا د فنا نعاک ازان چه کفر اکر دا چې نه چې ویلې شي مخړی شو چې شیخ مخ کوي نو د دې دې یاره نه مخ وړم وا خبر راکې دا چې نه چې را مګوي به دلانه نو کایماتا سپیرا کې د دنیا کې دا چې را مګات کې ما توخه کې زړه جوړ کړی دي او خپل منځورې کوک دې ګوډ دې شل دې کان دې او خپل منځورې نه جوړ کړې ما توفای مطالبه زلین یادینا برقدا برا شرک بخیتوی و فطانو یبه خاندان دی نه فازا شرکان دی زایل صبرخه برشتے را یماتی کتاب و فاز القران وجود دے قران خرد وکنا نتا سچرا شرک ہوئی نو مت کی کتابونی کیو خوی چہ گرے بابا دا اگر پیدا کرے بابا تعالی دایو وخت پیدا کړل یا باقی علم له فقانو نه دلیل عقلیو یا نقلی باقی علم له فقانو نه کيري شنو نه څوږه ګومرا دا چا نه چرمد کې پیدا نه نا اچارا چې دلته قبول چاني شي در لا استجیب دته جواب قبول چاني شولې تر قیامت ته چغي وي خان خاندي تر قیامت ته چغي اذل خان نشہ گامیا پیله اذل خان چاته وي چاغه چر اوج بيد الله نه بلجای او دې سري وهم د ونې کان باندې د دې دا اذل دې خبر اكلات چې پد کریجي مخلوقات نشینې کان باندې اذل خان دشمنان لهون دا رحمت کلو داو دې دشمنو په ځای اذل خان دې عذر خان دیوپی جن کبل چتا اواز کی جرم عدالت شي یای دې او دا دا دشمن ایا دې د قران بښون لا تسمو ل عذر قران والغفي ذالک جزاء ودعنا ال النار چې قران تقض نوي زړه الله دشمن ها کې دې اولیاء کرام را مل کی دې اولیان دشمن ها د پیغمبر سنت دشمن امنا شانی اکول الطر دښمن ته دښمن دی خێرای دی لوړ دښمن عذابون لیمه هغه علیا دښمن الکافرین هغه پیغمبر د ژوند الابسر هغه کافرات روان دین لهسته چې څوک او بیا ټول یا مده چې دا د علیا دښمنه اکله څو د ګومره داچانه چرامه بل چاله آ چاله چې څه بحث یا نشي کولای تر ادا نیکان بنديان داوا دينه دی به خبر غافلون وې سماه موطاش و بدبخت تا و هم انا دعائم غافلون قران وې کنه خبر اې دی دا و نیکان اکلا کې pore کې شي خر نشيبا نیکان مننه د دیوشمنا دی او شیبنه نیکان بنديان په ورني دی مون کر ما خراب بېمانه تا دی, دی, دی چې زماره مدد کړ اکلا چولسیشی پا دید بنکرینو بانده داودیاو کو دشمنو عذاب دمونگا دلائل دمونگا ظاہر نوائی کافران حق تا چلاغار دا جایدو ظاہر داید داویسنو قولو ورکیس جایدو دوکی پتا دیبانو کلت دا داودیاو دشمن تبیانشی خان تا و ازالخان تا گمرائی تا خبر دی اکلا چلسیشی پا دے دمگایتو نظرگن نوائی کافران حق تا دلالتوحید تا چلاہی دیتا آپ باجہ دے درگن وائی دیتا جورک دے دیت دروق اللہ محمد علیہ السلام دعوی دیتا جورک نوائی کما جورک ایئی نو عذاب دارا کی اللہ مالا او اقدار مالا را نظر دا, دا عذاب اس سمانہ کزد دروق و نظر فکول تازه درو غلی نو تاسو نو صحیح کی او کله آزاد نو صحیح فز آزاد راځی د نیمانه نشي لړکوري نو تازه نو چې فز آزاد درکې نو تازه نو کلام کې ادماج ده الله اخ پوهه پاشي باندي چې شورو کوي پاره کې فاض فیض نو نوتن توفیضون نو دی افاض الرجل فی الحديث او چې له کلام شوندي دا وي سوفیر دو نا کوئی تاز کوئی داگ فیر جوڑو شاملی تاز حکم دا شرخ حفر کوئی تاز حکم دا شرخ حفر کوئی نا اللہ پر پوازے صورت یونس کم دالا فسر شیعو کافی دے پا اللہ ذرا گواب امین زمان ازتا زکے اللہ بخونگی دے میرا بان اللہ کافی دے خلاف کوئی تاثر خلاف کوئی او خبر را کئی کوئی دا کتاب دلانا کفر و مکو پدر احال دای چگوائی کردار یو گواز بنیسرائی جنہ پشاند دے فآمانا اغا بنیسرائی امدہ مسلمان لیرہ اتاثر دنے راز کوئی بعض خر کوئی مراد دینا دی وہیدیو چمکیتر آگر موائی دا کمدیس کے آگر دینا کله ننې جوړېږي ته ځان له تاغيږي وا شاید شاهدن مراد حضرت مصالح السلام مصالح السلام انده جوړي بڼي شایده تا ا بيان کړی دی یو بيان ان پیټ بڼي شایو نا پسند دي بيان او منې دي اغه ا تاسو ورای په خاص مانده مراسم الله توفيق نور کے دارما نوطا او کافران کافنان مؤمنان کتهرو د ایمان غوا نو وړاندې شی مؤمنان مون باندې دیتا کدا د خیر خبره ده توحید نوږه او مؤمنانو مون قابلیت اوای کفران حق مؤمنانو کې کو د ایمان غوا نو وړاندې مومنان مؤمنان مون باندې دې مزل لیتا اکیلان مندله دی په دې قران نوای دا د وروه سرغان په خوانې کې ډېر کثیر دې آیات نه لا كان خير اندل عنيكي واتفق اهل السنه والجماعه ان كل قول وفعل لم يصر من الصحابه فهو بدعه اتفق كره اهل السنه والجماعه 4 خبر او هر كار قال الصحابه ان كنني نه بدعه ساعتنا كपोजك من كله استانا من كله تا شو شوه من کول دا تا هغه میراث من کول نه ګیلانه ابنیږي دکې عقل آ چې ولار نو مين وای د درو ده په خوانه په خواګنه کتاب د مصالح اسلام پیش شاو مړه بنیوا ادا کتاب تصدیق ملو لګ او جګرای به کوره یا څنګه ظلم وک ازره د موهیت نو لږ مکه نقل د مصالح اسلام ته شهید شاهد نو اوس نقل د تورات په پیش کړ دا مسله پوخانی انبيام ویله ادا مسله پوخانو کتابونو کې مبدا دا مسله متا تا وحي مو کرا په دې مسلې دلیل یقین شته خپل ځل لازمي بیان کړ نو به شهدا شاهدون دلیل نقلي اگر کتاب موسی دلیل نقلي منر کتب السابقه یقینا کسان کې ربهم الله ده ا دغه کو د دې مسلې لای وګړو روان سالګې د لوننده غوڼې چلو نه کوي ریکوارک غنمو کې ته ګورم زمو ښراسه م زما کې ته ګورم ازوځای یا ورک نه لکولو چې ایسو دینې کې دې کوم کنو رینې کې دې زور ته تیارن زغت په خبره نه پریم بعد کوم دای نبعی عرب اده نبعی غمجنی داری امیشوی جنت کې اپدر بارکیشی پس اپدر بارکیشی پس اپدر خلا مال حقوق دا اللہ ذکر شو نو اس انسان کا تعدیب بارکی حقوق دا انسانم مانا دا اللہ دا مانا احکم کرن انسان تا پمور اپلاد دا احسان چاگئی تو را بیان کا در دل دولر دلر مورد دا دل پتکریف اکیخیر پتکریف احمد ده افسال ده دیشمهسته اتا کې چورثی ده منو یاد عمرتا اورته څلور کال تنوای انسان الله طاقت را کې چې شکر کوم سازه نعمت چې د لوکرم پتو هې دی پوکم چې کړه په ما په مور پردما عمل کوم نه کی پسند کې غه لګا او الله ما مشرو ګرد و جنا للمتقین امام اسلام کې زموږ اولاد کې تو بوګم تا قائم دي مسلمانانو ما بقره کې وعده کړو چې زه رضا دنین کالا یا دوکالا دا کلام به په ان شاء الله اخترف کوم در دې ما کې حکم کړل ما انسان تا په مور apparatus حملت هو په کې ګردول زله مور د تطقریف او یې قاعده برابر په تطقریف نو چه مور دی دورا برداشت کرده نیحسانو که او حمل دده افصال پر گیڑا کردول او دا پیپ ریکول درش میشتی نو عام بانا دا کئی چه پر گیڑا کردول او دا پیپ ریکول دا درش نو دو کالا رضا شو اشپلد میشتے کامون دا دا حمل اللہ نو رضا دو صحبتا شوا امام بنی فوجنا کلام کې چې ولا و ذکر شي نو چې یو ځل ذکر شي نو معنی یې کې دا ذکر شي نه بل معنی تاسو ذکر دی حمدت اومو پګېډه ګرځولې مور دز او حمدو اده دې حمد نه مراد ګېډه ګرځول نه دي او حمدو معنی لاس کې ګرځول پګېډه یې او لاس کې لابورې دي و هم لو فصالو اپنا اسلبورده ز ا پي كورنا دريم کالجي پلاس كيله وای زکا روبيه د همن مراد حمل په خيره کې مراد شه نو دویم ځل چې زاله ذکر شه نو په دویم ځل د همن مراد لاس کې ګرځول سورته مريم کې ما آیات لستو همدا راز کوم مریم که کلا عیسیٰ علیه اسلام پیدا او قوم ترالا اینو مریم فاتد قومها آت مشتم را, را مریم و دی بچی صرف القوم تا تحمیلوو دائی سمانه که تا باکی را استر تحمیلوو چکیڑا که او باکی دائی تد بی سمانه شوا دائی تحمیلو سمانه که فا تدبیر نرادت مریم پا دی بچی سرقون تا تحمیلو لازکی نیولو حمل نمراد لازکی نیولو قالو یا مریمو لغضیعت شاین فریعا و اجتماعات تے دا حمل دیانو مراد لازکی نیولو اس مانا دا ایت داشوان حملتو پا گیر کردو مور پا تکریف ایشیر پا تکریف باوقف دے کلام ختم شوئی و حملو زان دے کلام شروع جو الاس کله بول ادر پر پر کول جرن کالجی مریضاں جرن کال صاحب او دا حمل معنا مونږ لاس زکه دین لله حمل معنا هغه ونه کې چې مخې کلام کی تاکید راځي تایید زولہ تاکید اوس په دې مے ته کې نور علماء وایي چې ځکه allele نو دا دے کډو کار نه پس پیرودن مریضانه سابې قالکه جنې پي یوځای را وم نورې پرېز رضا صاحب ثاني نو مطلب دا اے کہ داوی نکاح کیږي نجائز دی امام ونی وای چې نن دا نو پر مې چې رضا صاحب دی نو کہ نکاح جنو کور سره او د نړۍ دي خپل دې چې نکاح دی وکړه له راځي نکاله صحیح خو شکی شکر ا د امام ونی خپل دې ایګر شه جنین کاله پاس رضا نو صادق کیږي د دی امام او خپل دې باندې جنین کاله پاس غوړه خور نه جوړیږي امره کیږي او چې یو جنای سره نکاح او هغه پای جنین کاله نمخېږيږي نو کاله پاس غوړه خور ته پني دي امام شه انو فرموله امره عليه اسلام د اقبا حج کی جرا دی چې حضرت ما وادو کړل ما د چاوي چرته سپور دی نو عادت او ته نو بیا بیا نو ولې به اشاره لا پرځه تشکراره نو باندې خو اشاره راوالي نو دی امام ابو انثم مذهب بنا براحتیاط دی ماناو تاسو پروت کړې کو ګړه ګردولې گر دلې مورځو پروتګریف او له دې کړې وحملو دو دو دی تا اصلی و حملو اپلاس کله بولد ده اپلو لپاینا غنیمت را دي چور سي د مضبوطي ا دمرتا اصلي توقادتا منك انسان دا وي حقوق دا لامدا کي ديوال دينو هر مخلوقات الله طاقت را کي چې شکر كون استاذي ما چګره د ما ताप ما باندې اپمون خپل اپ عمله ترنيک پسند کے دي را اسلام کي د ما اولاد کي خو د ما اولاد زم باندې مضبوطي غَیملک بکی تو بو کنطا تا عین زو داخل کو نا چې الله ته ګرځنیخه الله ما غی تابیکی دا دیا کسان چې قبلو مونږ دینه فا که اکڑی تیر بشو ته بدو دینه ما تجاو او تیر بشم ما عافکم مزدئی بدای ب معافکم ایبا و قوم فی اصحاب الجنه دی با په جنتان کی وعده رښتیا ودا چې ریسره ودا شهدا آ سې جوای موه پرطا تفدی تاسو ته یره ویمه چې زباګیږندای کېشم کا بډیان پلاوی کې موهیدی نو ادب بیمان پرچمیو خلخې شو هغه علماو هغ پراستو ادب بی دینه شپ آ جوای موه او دای فرياكي الله تا چې فرای موږ دا ستا پر دې راځي پر کنيت هم کی زمون خاندانه تبا کو پسرینو رضا په دا منشس خالداري نبوت تشګور وکړي ایمان علا وعده الله ریسټه نوای دي ندی دا دیا که سان چې قبل موږ دینه خاتې کړی تیر بشو د بده را دینه نه ته تیر بشم ما اپیک مد دې بدای با معاف کوم ایبا و په هم په اصحاب الجنن ا با په جنن ته ان کی وا دا چې دې سره وا دې شهدا او سره جوای مور پرتا تفدي تاسو ته یره ویم چې زبا به جن دې کښم ا کابه ديان پلاوی کې موحدینو دې به مینا پر چمې خلق شي هغه علماو حق پرستی دې بدی نشو آ چوي مو پرته اوفدي ایمان ما چوبه خشم اتي شي دي پريمن په فا په فا پري کوم دي ژوند شي او دې فریاكي الله تا چې غړونه دلته ستا پر دي راته پر کني زمون خاندان تباق په نو نور بابا دا مين شخ خاندان نبوت تشغل شي روښي ایمان لاله پادواله ريستيا نو اي دي ندی دا مگر کسی له پوغانو دا خاصی کسی میسه پرایوې سم ځای دی ځاې لا مستا عقل کم ځای دی دې پهل کې وړي کم ځای دی پاته محسوس شي نه پاته نيشته پاته دا اختیاريست مستا عقل کم لا اے استا دا سوځو شي ور سم ځای دی ځان نه خبر او بخوات په ذات کی خبرې که کوم کم دائیوه تر ازال خبر، نو تود اخوات و ذات نسخ خبری امام و نفو المناظراء داریان و سرا نتیم و قرار نرست و راگئی ذکا غدامانا که مناتقر بغداد تا نو دا دحریق دا خبر بای کولا که دار سجلی. منظرین اصول دو اخن رسول آقای چه که نا اگه اطلاقای اطلاقای چه تا دو اخن رسول خلاف دیو کن اگه یا امر ناشنا نظر تو دیدن ویستشه ناشنا ویدریاب پاقر راتلم کشتای پوری رکش و کل روانشوا پوری تخلی کسیم نخلی که که که ناست بیا کشتای خلی روانشوا دایانو پهند د بیداو پاگل دی په لو زیادي ميمان مونږه په کند فی پیداشن چې تاسو وایئ دار دی کنه یو کیشته تاسو نه مانی چې پورې لري لاره عالم مني عربی ته وي په طغای سب په سپیینه ان البارته تدل علی البیت واصل لقدامي اذن مسجد وكيف هذه لا تدل على اللطيف الغبيب موي که فچوینو په لار کې نوموږ تخت شوې دا چې د په قدمونو وینو نوموږ یې آیت دا ټول مخلقات په لوی ذات دلالت کوي چې الله شته ظاهري دور به دا دا به کوتي ظالم دی وکامت نشه یعنی قتل زنا چې څه کې تاسو حساب بشته داریت پرچار او تقریب د ظلم دی په دنیا کې ظلم خور اوما مې ادي فیاض کړي الله تعالی رشي ایمان راغل وعده الله رښتیا ده نوای دی نه ده بیا تاسو مگر تیسې جنوم ونو دا وتاه چې کسی جوړی کړی دی دا جا کسان چې ثابت شه په دې ځای کوم ان هم كانوا قاصرين قل ما نزل انهم زمان حكم سجده کی مایی زمانہ تری وا زمان حکم په لکه دی یقینا دی تاونان او یک ټول نو په یوم من تر خلقت من قبله من الجن ولیس بنبشی ذ ذل معذبینو معذبين سرشوا ادره د هريو شريك ایوازنه دي اوي چي کاي درجه ایواز لکل انسانن لکل قومن هر څوک څه کوي ا پر کی الله دیتہ جزاء عاملونو دی به دن دی بده تیونی شي ايا كارچ چ شي کافران په دوزاخ سو کوي ام در استفهامه ا عزت تون ته عبادت کو یو رتا سو پر خوشاله سورۃ توبه کې آیت راو خرم امانای میں کړه چې کله عدالت اندر اتفاق مقدر شي ایمان وی راشي ا عزت تون یو رتا سو خل خوشاله تاسو هغه خوشاله امن من یقول ربنا انا اتينا في الدنيا حسنا تن وما له في من خلاق بعض কই خوشاله وي کوي باد دلکه هغه خوشاله فراسکار ماش دا او هم زرا توبیخ دي سر دانش یا اخط تم تاسو ولر هغه خوشاله اگر تم یو تاسو پل خوش آلائی لڑی پا خوش آلوخ پلو تاثوک پل خوش آلائی دنیا کے غستی دی یا یو تاثوک پل خوش آلائی پا دنیا کے افایدہ منپا غیر غستی وا نم سزاد ارکو لیجی تاثا عذاب در اللہ نبی عزیلیم لڑا پا خوش آلوان حضرت امر آرے نم حضرت پاسر نتوزید پڑو پا شاہ کی اثر کرو فا اگرور قد اے نا ہو در حضرت عمر سجد اوک گوڑا کشوئے اہا نبی السلام آرت اے ومای علی دے پا جو آج شوئے اے ہاں اولائے کسراو قیسر کسراو قیسر کی پراتی دی ام ان تالی اطلاعیم ندر حضرت عمر اولا تحجلت لهم تئی باتهم دا غی خوش آلائے اللہ ذر ذر ورکی اعظمو خوش آلائے اللہ آخر تپریب کری مونم را خدا دخدا احسان دے جا غی لے ذر دا اصطم تئی بات کن یو رو خوش آلائے قبلے پجن دنیا کے فائدہم چوہاستا نمد صدار کولیشی تاستا عذاب در ذلت پسو ابداعے یاو ته دنیا کې د قرآن داس په بیونو فل عام تاسو دنیا کې د قرآن نوښتویو بغیر لعق بدعت او ترڅو به عقیدې ته تفسیری موځه وای تمکین ورته وای پس ا په سمدای ته تاسو ماتهونکی حکم د قرآن ترګیب مسلې ته دله بیان شو اوس اصل مسله دای وای پسنګ کې نیاز جواب یاد کا اره قوم دا دیانو یو دا دیانو نو یو دا دیانو دا قوم نا چې او د اسلام یو له په قوم بلاقا په شغل له وطن کې عمل شغل ه اتي تی کې چې ام بیا مخه ارسطو په دې مسئلے رول چې بيد الله نه بل مدد کوي اټول ام بیا په دې کې شو چې پهاتمو کوئی بيد الله نه نه یری کوم په تاسو باندې دا راز درو دی یونس کې ووځ کې څنګه راتل کې بغیر د نړۍ بیر مرامدت کوي کتاب څه بل مرامدت ک نوکر بازار درکې خو هر څه درکې هر پیغمبر خلقو مې رولې دې قالونو ويقوم فغلمتا کوارنګ له خپل درګاوونو نا ادم اجازه تروا تا مټر نور سره فائدہ پیران پیدا دې پاره غره کې موږ نه ا دې پیر کوارې مونږ له خپل اړونه راوړم تا دا چرېم پر کې د ویشتونو نه نوې پیران بردا وخت عذاب الله زغره سوره یونس کې ما انم الغیب معنا کړو تا نه کا العلم عند الله دا یو معنا ده داغه دې یو معنا ده وخت یې پته نشته حضرت دوی ماته وخت پته او اسون تا او اای چیز پیری گلیشن لیکن ویم تا قمنا قوا نو الکر چلی د دې اداره درا ارجان وزیاد اذاب روان شه په شکل لورید امه کې داړوونکو د دې الگاډولر را چې اوس فالګاری درته کراشي وایز به با بارانو کی او بخص بعد زئی الگاډی دته کراشي مستقبلا وديتیم مخامق براشی ڈکڈڈک ڈدیکن ڈک ڈک دے بدرائی بوشی نوی دے دعو علی ازرالا او بولی پمونگ اللہ وینا بلکہ دا عذاب دے چھتلوارم کوپ دے ادھے کے بعد با... دے چھتے کے دے عذاب دے نا دیو طرف نی ریاح کی اگا دے صلور طرف نی اریح دیو طرف نی دانا چریح منا عذاب دے تیز راڑی دے دا عذاب دا بعد غصه ادا ادا برادي بعد دې پدې کې ادا دنک علاق کیرچې په کوم دره نشو دې چنل دې شه مگر دای نه دې را راخراس ټول غړګل اسنه اوله کاګور چې زړی اتر می تر می لاړ کې را ندانږه راخراس که ادا چې دلته مزه کناونکو لم مزه زره زره یې کړی چې رچې رچې غامن جدار کو مجمینتا اتا کې غامن کوي دایلا پادانو کې چمتا سره درکنه نه ده پاري کې مکن هم قدرت نور کړو تمکین نور کړو اغیر می ډیر خمن کور کړو دولت نور کړو جسمونه نور کړو ان فیما پادانو کې انما نما ما ما کرنا کوم فیه تاسو له ماج چلې نې کړی اغی سره ډیر قوت او دولت باک مشو کوه تا دولت کار نشي کوله کا سر اوتون خل کار نه وای واه کې ټول جمع شو ټول کار نشي کوله غلغ لک کئ نثار وشی مزلونه لک دې کئ ممغه لک دې کار نشي کوله داسې لوکته درکئ تاخير کئ ازایمه او درېچا پاه کې جما اغویل اگر ظلم یو دیلرا وګونو سپرګه ازونه سره دې نه چ په کړم نو فائدې رسول دیتا وګونو دی وای رسول الله کتاب انو ستر ویټ دې نه یو کتاب انو غوړ دې دې په کتاب په فائدې رسول الله نو راز رفا دا ور کا نو وایو دا دغه دا غت کافر دا غت ډو ستخان سرگی اشتر دو زر دوگوی سرگی نیشتے وگوی دوگوی نیشتے زر دوگوی نیشتے اکیو آخر طوال چه امینی نظر کرایشی جی خرم نقاقی ورکوری تانا دیدی دی فلیکن فام دو قرآن نیشتے لسان الفتا نسفن و نسفن جنانه ولم یقی اللہ سورة د انسان خو زغره او جبادہ چې په قرآنه کې شي په جبادہ الله کتابوي بلمیا په اوله سوره الله مې ودني نو کاډو ته پادې شونه وای سره مشتي دا هغه سره مشتي ننسان ته فائدہ ورنوشه او ده چې ورسره قرآن نپيغي نه راځي نه غوندي اگر خپل فام نه کار نه غسه فائدہ انا نظر گوگن دی انا اصطر کنید اس ذکا چنکار گو پایتوند اللہ انا دل شپ دی اوچ دی ٹوکی کولے اتاقیق حراک کردی ماں چار چاپیر اتا ذکرانا دا چار چاپیر ملک کو گو رئی تبا شو رئی اچھلو مانگایتونا خامقاچ دلائل خیم چیز اپل عقیدت شرک پیده فلاولا ما سبق بانتا فی نو لے اندازنو که دعا دیانو آوکسانو چنوریو دی فلاولا یعنی اولی اندازنو که اگنی کانو باندیانو چیز اینا مدد کو دیدالنانا فلاولا سروم اللذین اتفرون من دونیلائی او اتخذو قربانان سرده مفهول جیم دے, دے اتخذو وتقربوا اليه بدلاله ان يولو دپارد رزقت حاجت روا تقربوا بيم الله دې پاي نولو چې دای دا سنګ من الله ته نږدې یو ما نولو لمن صلا يولو دپارد رزقت الله تا يولو دپارد رزقت حاجت روا الهتن دا یوی تقربو به مل الله او وی دې ها اولای او قربانن حال دې مطلب ثاني نسې کیه قسمانا صحیح شو ولې امداز نو ته دې ا مددګارانو چنين ليو پدا حال کې چې دې نې دي ته انګي دې موږ الله تا دای من الا دې دې کړي بعض خلقوں او فلسانی لیتخذو ویدی علیتانی بدل ویدی دا معنی فاسد ہے او علیتانی بدل تھی معنی بار فاسد تھی بیا او معنی شو نوریو بیداللان آلیہا دپار دیکت یعنی آلیہا دا معنی خودنی صحیح نوریو بیداللانا قربانا دنی دیکت یعنی آلیہا کی نا قربانا حال دے دا دارا دا دا. فَلَوْلَا نَزَرَوُ الْمُذَنِّينَ التَّقْدُمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً قُرْبَانًا وَلَإِنْ دَازُنُ کَدَ دَی, دی آیغل کو چې دینولو حاجت روا پداس حال کې چې دیمګنځ دی الله اوله دئی دځیان اندادن کو دئی اغلرا حاجت روا دینځه قالید تقربن پداصحال کې په چمن غنځ دې کوي به الله تقرب مفہوم لوم موږ لپاره دې نزدکت کومې زده لمر موږ خو دې نموفرادین دي شو نو غائب مقربین شو پداصحال متقربینو پدې سره الله تعالی اونې و دې بيد الله المتقربين ذاني په سبب د الله تعالی قربانن حالکان هم متقربین دین اله الى الله کې چې ذاني ذکو په دسر الله چې دیمون یولې ځل چې مخراچني شو دانا چې دی علي ادي اتخذوهم الهتان حالکان متقربین بهم الى الله یلو د جون الله لرا غیر الله لرا حاجت روا حاجت روا په داسه حال کې چې مونږه مزه کې دونکي په سبب ده دی چې دوی مونږونی ول مانوی له منځه مونږه مزه کې دونکي الله تا الله ته دی شو او مفوري ثاني یا بدن او اصل معنا دا واه فلوان اصل ومنذین تغزو من دون الله اته ولې اندازنه کې دا دانو او کسانو چینوډو اډانو او ویله حاجت را په دا شحال کې زمونږه دې کې دین په سره الله په سبب سره مونږ الله تعالی بل بلوانو بلکې روحو د زې دین داد بلکې روحو د زېد مزديوالي دې سره د پیغمبر مونږ دې کوي الله تعالی اغاځ دې تقارب نه روحو مونږ نشو زوی څنګه روان موږ بل زلوانم بل کې روښوده دینه روښو د دینه یم زوی ځکټنس په شه کې واسته غوښته حکم ثقه مقامکم ثا خبره پیو منم په شه راکاس انکه چای کولار ماوله ویژه دکی سره ما په شه وته غوښه زه غونتم ما بل زلوانم و تقرب و علیه روح شمایه در زخی خیلی ایرکی گی مایه اگه تانیوله شتوانه دیو ری مانیوله لمن استالا را رسیگلو رو یزوانه مانیوله لمن استالا استال لاغل من تانیشی روح بشی درنه اگه تاپا تا نیشتید اگه زپا کسین بی مزخا برم چیز تانیوله ما نپا کسین ارې زموږې ملک په فا د تماکو او کابل وینګانو څه زموږه کلی انګان ډېر چالا نه غي تماکو غسته او کاله نو دایې پورنا د ګومغوې انډیو او ساوګورې غرسې هغه له یوګټ پکېواله هغه فسې پویډنه ان دې کېږي به خپل د ډېر لوې څېر راغله ډېر لوې دوله تیر اوره تماکو اصلي نو دایې لا چو صدا بیوکا شر رکی من فیصلہ بوشو نو وہیوکا شیٹ نتاپوس کونکو مرگو تا بے ایوی رکی من آکنے تو کی آکھ دیو نا پر انسا پیل آگا ایوی میں کی سمجھنے میلو کی پتا ہے آری دو سپوئے گمان نو دی بیلد ویرہنے کے سیرکھل سالہ ندے آری آگا بایوزو سپوئے گمان آنو دو رکی بیتا کی بھی سمجھنے اغه مینو کی پتاه تا زهره مدد کړم که ما پم ديکه مینو کی پتاه ما ته څه پتاه دا ا دې اي پور څه تی نیول زړه نه مې دې کوي اغه ته دا ها مغه په زور دي ځانل درګاني ولې دا مینو کی پتاه اغه ته څه پتاه دا چې تا ما نه ولې نه دا اغه ته څه پتاه بل زل وانه ټول شو دې نه په هرته زپاتاله بل زلونو ادا درې درو زالکا دانيول دپار دین ليكت دا دې سره روز جوړ کړو ځان هیڅ شي جوړې کړې دي دا سره درو ځان نه جوړ کړې اګه درو جوړ کړو بل زلونو رخصتین او الک اېقوم ادا درې درو مشریکان ټول د روغ بیماري جوړ کړی وي چا ویلی ندی چې ما غوښی شي چا ویلی ندی چې زموږ ته مدد کوي ګم چا ویلی ندی ورته چې دې مدارم خدا ټول اشرک او الافتک زالک ال داستا دا لا شر دروغ دی په خدا سره صف دروغ دی اماکانو ترون زالک انقوم آن چ نه جوړون دروغو او سیجی جوڑ کریو جوڑ کریو ارچا جوڑ کری دی دا تکوریا وارے دار استرگوا باباے دار دبیرے دار دیرے وہا تکوریا وزالک ایف کو ہم نا تکریا را تکرور گئی نا تکرور گئی دا ایزانو کسی جوڑ کری دی ہر ملک غلاف اور صدری پہ چولی دی ذالک ایف کو ہم نا ایفاسو ری کر ذالک ایف حاضر زیارتو ذالک اکوم دار درگاہ دار درگاہ دار ادا, ادا ندی خبات ذلو انہم قرآن وی قرآن وی حاضر وصن، حاضر زرگاہ اف. ادا افک فی اف ذروان تا صورت ختم شر نترقیب علی ورکی چونکہ دا مسارا قرآن دیانی نو قرآن ترقیب ورکی یاد کا چراول ننتا کا یو ډوله په یاونو نو چې وګی کې هو د قرآنطا هغه نصیبند شام چې کل شیطانان بره بند شو نو مشر شیطان او تری په دنیا کې وګرځي نه کار شوه نو د شام د اسی دن کې جنات اغایته ته هانا حوالہ کا د ارمان کی ورته مقام ازما مدینه منوره تا راځه لاته کې جو سيو انو رتائی نورا علاقی متحیامیو علی راگوی نبیل اسلام قرآن دوستا او دو طایف نے واپس شو نقلیو مقام دا علت قرآن دوستا او قرآن کی دا مسئلہ ازو ہی لیکا انہو ستماعی لیکن فرم من الجن تاکا وحی کرو یاو ٹولی دی پیانو قرآن وارد نارک علیچ قرآن وارد قالوا آمنا به ولن نشكا دربنا اذا موږ په الله سره منله وکانه پول سفيونا اذن الله وزنګب وشو بېمانه دروږي په خ라이 درو ته لیدو چې دا ذمہ دار دي موږ ناشنا مسله اوریدا چې په ټول دنیا کې غنښتله هرڅه ځان لا برګا مقرره کيده کر 인دون کرشن او جاپان د ودمت رون اځه ملکونو حضرت عشاء وزير عليهم السلام ارګا دهنه ا د هغې کړه ټولګی لږی سمینا قرانانه زبان موږونه شایګی ته باور وکړ بلیکین ترتیب قران مزمن ذکر کېږي یا چا کراولون تا تا یو ډول پیان چې هویتو قران تا نو کلا چې حضرت قران تا نوې چټ اصمی ویدی که شنو که گوره ازما پریان بطر بطر بطر بطر بطر بطر بطر بطر بطر ویدی اوالا انده ازاکه خلیق بندیگی نکنه بعد تکر اغیدی نکتنو دیدی بره اکی دانه ایتی ویدی قلات شروع ده و قلاره که نی نده بیره توی مخی شام رسل شام که نه آغا ده انځیتو نور کلا چې بيان قرآن نو اورد تلقونته اونکي مسئله ومنله او ادا کړ چمب قوم يرو دي شيرك اده شوقي يارسته تاته دې بدرې دي کولی زانه خبراتوم د ولا پزين کې مقدار قاتلې تاته دې ابلوي يره نني زلس زلس پکړ ابلوي يره ماده خونو دې بدرې دی او کې واد دلت و بعد که اجتدان مصداق کتاب منافقت نو کوڑی تا شرک نشو کوڑی تعریف از نو کوڑی نوی سار بیٹی وہ ما خبر اوکر اوکر دیچ اسپان شوا سخیر پڑکل دوتنو خبری کوڑی فیدا سسخیر سی کوئی وی نظر <تصف> ما خبری کئی وی جولا پیجنم زر صلو اللہ صلو دا ما ته تدولاگان ناز کی او زغه برا کوم نجلاو 11 نن غوډه سپک تا سره جوړه اغلو یې نه زل سپک تا غلط کای پټو فصلی پټ کرے چې می صاحب څنګه ته تا منافقت نه کړې جماعت ته نه کمزوري کړې تا یو ٹھیک یو زم نه دان تشې په تا بیمه ني کرے وا فصلی پټ کرے نو ته مستحق تا مضاحمت کرو نتیم اصداف شو ما غد لانیل کے تی خطاز زین کے پلم اصداف شا طریب لا خطاز تاو یاری جی توڑا دوڑا که تا تا بدرد دی وی زمانی میا رسو اینا از ظالمہ مای تا بدرد دی کیلے شیر کا بیداد رد کونو ماں اصداف جانے جا گئے او او باکی سری چگلی وېصه پلان تا څنګه ورکول چې صدیق ورته څنګه کول ودا شي وی وای چې کوډ نو ما ورې ده و نه ما وند یو نو څنګه 포 تا وکړ ما ډېر ځتون اماته دا زدم دي دې لار هیڅ شي ګډان ورته وای چې څه دوی اوګن زمېږه ځاګه نه دا نه کې زمېږه ځاګنه مګه ځنو ها باتتی اپلا بادو اینو او گولا بادی را تاوی بس طرح پسارو پوش پاکم اوما رست چاہتے ہو لی ویرہ خودی زمانی برزوک میں دیکھا تاوی طول ما تاوی یعنی زانی مستاک کرانا تاوی منظر دیتاوی آئکالاچ کی پروکیش بیان نوہ اکتو قلقوم تیر ان کی نوی اعقومان وارد کتاب جراد گلی شیر پست نوسی علیہ ځکه يهودو په مازه یا چې تورات به مې رقومي کتاب او په دې مساله ګنادي اوبيان کې په پدربد حق الاري سمي او قومنګ يويږي دا نه يې توبم د پیرینو حکم ني وتان ته چلار شي نه بابا ته و او بابا عجیب کتاب مي اوري انداز کتاب مي اوري چې بهتريين کتاب مي اوري اذازی کتاب یهدی الالحق بیان کای حق دا بیان کای پترد لری نه غی بابا جی په کتاب نو اوره توحید مثلا م وارد ده دلای رحم دلا معنا میز ده اذن مشکین هغه شو بات هغه ټول می وارد کوئی دا مشکین شو به کنه چکل داوی وقالو قلوب منافیکنتن مثلا می وارد ده عبد الله مخلصین اللہ الدین وقال ربکم دونی اسجبلکم ادا مساله حق پرسته ویلا جو فرعون دلبار کی اب ځان ویلی وا وقال ظلم مومن من الفران منصاهر ویلا حق پرسته ویلا اوغور تیلی الله مخلصین اللہ الدین مساله داوا وقال ربکم دونی چا عزید العلیم را لے گلے را غافر الزم قابل طوب جا گرب بدے مسئلے کے نکے مگر ان کفار آتبا بشی پشاندہ عذاب اچھا چے دا کتاب امانا نفرشتی دعاشوالا دوا کوي اغلا پلاللہ خضل اولادلہ اوہ او یہ عجیبہ کتاب دے وے کتاب میں وارد بابا تاہم فرشتو دوا گانے کولے زدہ لے گرم خضل تاہم کولے زدہ لے گرم کتاب میں وارد مسئلہ پکی دعویٰ فضل الله مخلصین اللہ الدین مسئلہ دعویٰ یو اللہ رحمدت کئی که سال حج بیا پا دی مسئلہ میں شبات و آوری دا خلک اوثنی خلق بعضی خلق شبہ وقالو قلوبنا فی اکنناتن وائی بنوزم پردکیری غلاف کری مونگ اپنی پوئی گو بابا دعوانو آئی گوری کافر بشی وائی بچی اوی خیر ایتا پوشم اصلاح نظر کفارو نظر داو آئی چه بچی از بودای مصبه پوشم نوه داو آئی چه بچی از دیر خدا سو کونه چه زی پوئی کرم زو سو بابا زن غوی اینکی گوره چگه نظر نظر نظر نظر نظر وقالو قلوبنا فی اکن نتین داغوان ویلو وفی آذاننا وقون اصلاح نظر کونکه دفعه دی خبر قوخارو رید زمما شمان دي ولاد کونه مې کونه رضا کټړله یو کړي او کټني کړه تاوي چې وګوننداو دي کټړنه تاوي چې پد نماني و څنګه ما وروه لمه ما راشي بچوسې امرو چې درک کیاتم کونو هغه ما کرا ما و کټنه کنه تنه ما بابا دي نه چې کون کټنه شي او کي اذان دار شیطان شوی بابا یا څنګه دا وای چې کوړې مکوټن کوم کوټن مکیږه کتاب نو وای بابا تاسو فرشتو دا غانې کولی زده لګرم فد تعتم کولی زده لګرم ا دیبه کتاب نو وای مسله په کې فضل الله مغرسین الاول دین مسله داوا یا اللہ را مدد کئی کارسار حجت بیا پا دی مسئلے میں شبات واو رہ دا لکا حسنی خلق تھی خلق وقالو قلوبنا فی اک انتن وای جوزمون پردہ کیری غلاف کیری منگا پین پویی بابا داو نو آئی کافر بشی وائی با کیا وی خیر آئیتا چیزی پی پوشم حسنی تنکو فارغ آنیتا دا داو آئی کہ با کیا زبا اس بودھائی میں که بچیه دیر خدا سو کونه چی زی کرم زو سو غوئی کونی ما بابا زان غوئی نکی گره چیگه نتا غوئی نتا بندائی وقالو قلوبنا فی اکن نتین داغوان ویلی وفی آذاننا وقون اصلا چی زان کون که دفایده خبر کون خواه دی زمو ما شمان دی ریدار کون دی میکنن ریدار کون دی یو کڑی یو کتونی ونه ورو ته کې پوغون نه اوږي کوټه نه ته کې په دغه نمانی وسنګه ما ورو ورو دې بچو سره یې میرم چې دارک چا کوم کورونه غوخه نه و کوټنه کنه ځان بابا دې نه چې کوم کوټنه شي وفي اذان نه بابا ځا سره دا و چې کون ګټل مګیګا نو پوهه کیندته ته وای دا ډېر به کوی نو وای او وای اځه کړه تر ته وای چې بابا دا خبره څنګه اورم بچي አይ پوتنا کون ګټل نشي وفي اذان نو وكون و ممبنا و بنه کیجاب دا نو بچیا سب خبر نه پېګام وای او بچیا دی او دیو نی کاو لاجو دا انما انا بشر میسلو جواب ما ته مساله شه دا انما الہو کوم لاو ایت ابا و بشارات د دې مې شو خوک یو وخت کې مې با او خدای شه شنو خدای غستوا انځرته نیغه تا خوخه اخلاص کوم زما ابا بابا دا نوای تو قیدنا لهم قرانا قران کېږي شیطان می پروصلت کوي شیطان دا خبر کېست کوي ابابا قران ووره اصل ته قران نوري دیم دیم شوما اجمی و عربی پیغمبر اجمی او عربي کتاب دی اجمی څنګه څه کوي د بیا پرې وی چې ځان ندي جوړ کړل در تمام روشدل باندې تا نو امجم جما چې په خپل کتابم لا کتاب درته وامه یو ځل وړانده بابا یو ځل موږ غل کپه یو ځل دا ټولې مسئله بیان کوم نو ته ماته دي کمزورا برشه رکھ الله علامه نه د محمد رسول الله کوم تهری ورور ورته ګیرم یا کینځه می اقرار دا خبره ته بچنه وکې په خوا چننده کړی چکا وې تبارک ایوہی الیک و ایلاللذین من قبلک اللہ و لذیذ الحکیم ہمیشہ داوری دی حر پیغمبر تاک بچی با خرقی و ایرازی گلو ایزانا خرق و ایرازی گلو ایزانا خرق و ایرازی کتابوں کشتے جواب وما طلبتن فیہم انسین بابا کتابی گورو قرآن کے اللہ و ایلاللہ رضا بابا کتابی گورو قرآن کے الله وي يا الله رحمت او وي مليان وي نا امبيا وي شرع لكم من الدين ما وان دا نه ولري او تم نبا کي من دا نو يو د سوال بارو کی ولا يتبع كل دين من دوني بغير واغدار دي بغیر دان نه تاسو له راوته دي یوم العید مولا ان مولان جهان نہما نا یطا انو سمری لسم بچی دا ټول خلکه مشران د فراوی وفی دا نو لا صاحب صاحب سے بكون سے ټول داغت مونتی سکل نغیلات یو جواب سمجھ عنا کا علا شریعت مین رم دے فتبیعا مون تعالی جنده و لے الله وې جن کا بے شان خلکو خلق دردین تابعیی نمگئے منو اور چھل خلق تابعیی نہیں نم نمگئے نمگئے اور بہا یو لسم دیکھیں بہا زمان دین آل چا اللہ بیان کرے اور یو لسم فلولان اصرہم اللذین اتخذوا من دن اللہ قربانا علیہ ولی انداد انکا دا آدین و آخر کو چنولیو دی مرضگاران ودا سحال کے چم اللہ پیشکو بل زلون او شو زین در دید دا دروغ تللیم ادا دروغ وی هاو امی می صباح پرد شبات شکی او کی اپ اس بات توحید کی یارو زندر کی صاحب بادشاہ اوسم صاحب وی وینز در سر زری ساف کو شبات لرق نا غوارتی ها ایک غوار کی نفرت چپدی سم نشی نا غ ا دې مسئله دا دي زیوئ نو کلا چا د شپې نه نوې شپې نو دیتا نو ګل دې دا کونته رونکی دی وا کونته راځي له سوغاتو کړي نو نو لا ډوړایشه ډیکا واجو ورتا دانو یې کنه بای مات الله یو چې ورسې نو یاره به چې ګورندا سار کې چه دال چه قوم تا غورا سیده نوطبع آئی چه شرک خلاف و سنت نبننکوئی رنبای خبره ما سرواده او کوي چې خلاف تو قرآن و سنت ملکوئی والله الى قوم منظرین ذم لا نمرا غلی ذم منظر اون کے اما تاسو پا کم معاسیو کی چه اختشور در شرک او بیدات نزو را لگلیم څه تا سيارون زه خوشاله نیم هغه زه درد خوشاله نه یم دا درد د خفغان او د بچي زوره تا تداوم چې ځان بچي د هغه ګناونو نه چې الله پاږی گرفتاری کړي دا درد ف ان ها دار مزرته او بلاي لا دا درد تکلیف او مصیبت ته دا درد خوشاله نه چې زو ښه علي حکم زمون زر راغلم منکر دې قانون دي د شرف دي د بهرتی درسم دي ښه سپدي زمون زر راغلم قانون دې جناتو ا قوم زمونږه وا علم کتاب چرابه کېښه پسو موسی کتاب موله اولي دا چې لازم پیغمبر لور کړو پسو موسی عليه السلام موسی خبر شي خود <میدنگ> او پیغمبر لئی کتاب رو کرو رشنی میں کہا او داغی مسئل ہو چی مقیدن او او بیانکو حق تا اللہ ماغ کتاب و آو آوری دا اپا طرف بابا او ٹولو مرچے مون با موسکی و اہدنا سراط المستقیم نو آگا خو کتاب اللہو کنا لار نیغا پرتاو تاک کے خو مون با تکاگو پلو نو آگا المستقیم دا اللہ کتاب و مون گا لڑو گا المستقیم او المستقیم و څومره لار وزدا کا بابا غوښتي درسه اے قوم زده مونږه هم نه دا الله دای الله دای یې همیشه مودېږي ولې دای الله کلام د جنات لري یا کلام د الله لري اے قوم زده مونږه هم نه یې دا دا او څنګه کې په طرف د الله دانه چې ته ګنځې دا کنه کوم رسول کې ما سره یې د مشروطت راشه دا څنګه نه راځي چې تمشره شي قرآن او سنت ته خلق را بلي دا نه چې توپل زتا غرا بلي دای الله دا نه چې دای لوټ دای دنیا دای کاند الله دوه جن پیغمبر دای دي او ملکتی او سره کار کئی نگا بودانتا دائی وئی امیر بنوئی دائی بودانتا وئی دو دے دے مسئلے دعوت پیشکون ایمان لڑی پا اللہ باندے دائی دے دے و آمینو بے ایمان لڑی پا دے باندے نبخنو گئی تاستا جرمونا صرف ما سرو منا نسا جرمونا موافقی اپنا در کئی تاظلات آذاب درناک او مخی آذاب راضی نو دا غئی عذاب اللہ با ویجرکم او پناہ بگر کی دا عذاب او عذاب درناک چیئے غنم بچ کی اللہ با دورنا کی یا خر من طنوبکم ویجرکم من عذاب نالیم امام ابو نفا دا ای موفده خلاف دے چې جنات والا را عجر دا جنات شتے ہو نو امام ابو نفا قران کې چې جناتو ذکر کړی دی نو نه جاتے وي جنته نه دیږي نو خاوبه دور نه بچي فراب شي نو جنات ذکر نیشه رايي انور خلک کوئی چې ہے صد شهرې نو جنات مولا شه دی مان شه بحث شي دي قران نمدا ما نږي دا کا جناتو جنات یو بل توي اي قومه منغا اومني جنات اي اومني صبر داچا چالا <مانا>، ایمان راڑی تدپا خبرا قدید آئی بخنو اوکی تاغساس جرمونا و ایجرکن ابت بکی تاغذراد آداب درناک جنات تقریر کئی نزیر تقریر ندا معلومی گئی چه خواه اغید داد نو بچی فنا بشی او انسان چیده ناغا با دو قسمی مجرم چیده اغا با جہنم تارکاو کی او چه کم ما سن له 니کیه توحید کینه غالب جنات ورکی آوازوک چون منی د دای دغراه ننه کمزور کوم کې الله را دنیا کې انو در را به دان نامرد ګاران هغه سره چې یو سره دعوت پیش د توحید سنت اگر نه منی ننه به اغله اندادان وردی به حیران ادا کسان دي ظالیم بین قران چرته تیار دی و اينور راغوادو اله کانو ر کداو مانو پډې راخلا ا کوي نه مانو نو ویلغه دا به موږ لنده خبره زه خپل مسله بیانوم پر جماعت ته امر ګر تیارم وکبل راغو نو سره منه خډې راخلا ا کوي نه منل نو الله سلام لو مين دنيا وليا نبينا را بيدل ننماين خدای وي زه ان دا دي نه جماعت نه کرے مزا فرشو خفا ته لري ته نه کوي نو سنت تایید نه کوي نو ته د الله او تاسر قاعد نه کوي په لاره کې خېده پر سیګه کلم راي ا کله ولا کې دا کوي خدای کلم بل ځای خدای وي نه کوین ذات اولایکه ادا کسان ضد دای الله سره نشو سری جماعت دل جو چې ممبا د قران او سنت دعوت ورکړي او دې کې شامل نشه نو ضلال نشته بدلارانه مردګاران الله فنشته ادر فضلال مبين اولهکا دغه کې یو ځای نشو تعید دای الله نو څو فی ضلال مبین متا کساندی ضلال مبین کې وای پاره مهر له ګولې متا هیرا مالک منینه دوی ته وعده زید سر له جماعتینه فریدم کیا شي ان زبای ستو زم جندل منځدا تا خلاف کرے ا دویرا غواویې په هغه ورته مال نه نکای جوړا کا نه پوزه کیږي چې پیغام ورته نکای ورته وږيچا ګور ورته ور مال نه نکای جوړا کا ور ته لا غره خې دېر نه بیوزو غدا ری چاہرہ گوھرم پوزارن اپے کون شرم دے تلانت آگئی تے ممبر کے داخلے منتے پوزارن اپے کون منگے سر نمانو دا سب خمدوس کہ سرے دے جماعت خلاف کئی سوستی کئی جزای اللہ خلاف کئی منگے تلانت کائی گوارے منگے تلانت کائی گوارے تلانت کائی گوارے نویری دائی اللہ آگا رات دے چه پیدا کری دی اصم النموزم که انو پیدا ایش دی دی قادر چې پیدا کی جن دی مری اواللہ چدا مخلقات اے اول پیدا کرو اواللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تاکس پیدا کرو آئی آئی آئی آئی ماری دا مشہور نہوی حجاج حکم کرو چې گرفتاری کئی واجید نو دی پرشن لو چې د پښتو می یادای کی وو حضرت کی سوچ کو چیرې آیات وو ام کا آیات وو پایه تو آیات کیس فرق دی ان یو څه طلعته ریدا نه دی آیات منو نه آیات او آیات فرق کې اوس نابرالا غشتان زایل شه اږي کی څه کومه اجاج مشه نابرالا وی زنه پیږم چې زبکه م خبرې له خوشاله شم یو په دعیه په باب کې مشکو سرا ایت ام کا ایت او ام اځه مهاجرات جمع دي چون زه یې قتلولم نو زنه پیږم چې ز تاسو یعنی یو لفظ باندې یا یا آیا یا ای آیات او ولم یاه انه اسه الله آیا, آئی آئی آئی آئی آیا آرہ آرہ ایتو تو بن می ستړے کا آیا تو انیس ترخه الله په پیرایشت دی عالم ير ان الله بقاجنین نی ني الله قدرت والے جوندي به کی موږ بهشک دی نوغه الله چې موږ جوندي کوي نو بیا قیامت نشي قائمولې هغه الله کې مرجن دي کوي نو غستا انداد نشي کولی کتاب الملغارونی سر ابر حاج تراديونی سر الله پارجي دې په قوت والا عیاچار چ پیشبشي کافر پدولا نوبوی لیجی لیتا نو زه تا زو تا په دنیا کې خلاف کړې تا قیامت کوله تا په بیا ژوندون کوله تا په دلمزدګاش ته یا که کافر په زو ځمان دي نوبوی الله نو زه تا تا دنیا کې دې تکذیب کو نوو مقذبه دا رشتیا دې څونه دي نو زه دا بیشک او قسم می دی پراب قسم موکو دا بیشک دا رشتیا دی قال او بو یالله زګی یذاب سردا ای چې تاسو کار کړو انکار کړو یو الله حاجتوان غاڼه انکاروم کړو فضل الله مجدسی نلودی انکاروم کړو وقالو ربکم رب دونی اسجب لکم الله ور یو ما کرا کړی نو انکار کړ چې تاسو به وشي الله را مدد کا نو انکار کړس او بالا جواب د قادرون دي اليس نفي نو ایجاب ثابت کړو دا کوم چې ما قاعده بیان کړو بهشکه قال او بو یالله او عذاب قال او بالا او بو یب الله به نون ز قال وای خدادرې قسم مینی پراب منګا پر ذات تعالی قسم کوم قسم مېری پر طاره و یلا نوڅه یادہ پر صدا ای چې تاسو انکار کوو انکارندو سنا د بیان د مسئله نه سست دي کرا د افاس بری ته کوم سر لګیل نو کله کوڅهګه ته ازنجه تاسو شې نه چا پتا م شي نو سره کوڅهګه ته لکه څنګه چې امتناکو دا انبیاؤنا اولو العظم امتناک اولو العظم من بیان دولو رندے این اگا امتناک دا انبیاؤنا مسلمناک اگا تلس دی اکم قرآن کی ذکر کی دی. او دا غیو عقیات ذکر کی مطلب شو کتا سر خلق نیوزائی کی او خلق پتا اعتراضی و شبات کے نتکر بسے گا, گا نرمی گا ما مدعانت مکوا. فاسبیل نو غږو شیګا لگا څنګه تخشيو همتنا دم یاره مصطلیم او له دې ان یاره مصطلیم اکلوان کو دنده دادا زرمتنغو لا تاجلهم لا تكن تا د سری پذر کله خفغان غازی کیرا مرغری شو دی واز شن اکل خفغان غازی ټول خلق مخالف دی ملکه ظلم تشدد اثر پر شری پیوی نو آخر د حوانیم کې تل پینځه صبر وکړه د دې صورتونو کې بیان د توحید په زور سره ا دې صورتونو کې بیان د شوباطه نو شکینو رد داږي ا دې صورتونو نمونی د عذاب به زکات اخر کې فسبر باندې ختم کو نو کله کوڅهګه سره کې سلو همتناه د امير اسلام اغایک کلک څوم نسوس شو اغای دنیا ته کتلی یو جنگل کې خپل خدای یې پریدي اپروانه کوي ابل زل پزوي چاړه راکتي اپروانه کوي اور تذانګي پروانه کوي هغه فرامت نه کو داغی مصائب یاد کاو داغی تکالیف ها بلا ها کې انبیا هیڅ قسم دې نشان در کړ بلا هغه تکلیفونه مصیبتونه که کامیاب هم اسلام راغلی نو در کربلا سمثال ده سړیا هغه ورته دنګلیو هغه په زوی چاره را کړی واه هغه جنگل کې بال بچي نو خلاشه ده تا مينو د بال بچ رکی چاره فورمه خصه ده وې پلانشم تا با دا باځای کې ده پر شهره ویرمان ده ملاقه کومه یې رمې ګلو بيجو ښار پابا دا با جای کې دې په یېږي واسره 1 لک مانا تایډ انصرت خو واستائم داد کې فسبل 1 لک allegation کې لکو احمد ناز یانې د ام بیاونا اتلوه مو کو دې له دا پېل کې مرا بمرګ یادو ہے چې شاه زماني نيست کې زندګانی مانی زارزانی نيست نو مشمن دا اګه په مرغ سوچای دا زموږ ژوندم جایدا نه فنوي سرو دي ده نو دا نگی په امر ته خلک وشيګه پای انتظار مو کو قانون کوی کدی کلچوي نی مايو अजून مايو ژوند مراد قیامت د دې دا وګد ژوند د دې دا ډېر خوشاله بنگله موټر اداه ششرت مسله پري خدا اداه ششرت کي امي له برستني راکي امي له چند زای کی دای کی کلوه نیมายه وذون نوای په دای ترکه مگر یو غړای درو دینه درو دی یو زرم تیره کړوا یعنی سماله منجو ګنډه تیره کړه یعنی دا لزت په تا پنځوس کال فراق کړی دا هغه تاسو سمالو دی آره پته یې نشته دا پټه کله ای شیز را مزرات دنیا مسرات الاخره ومن سرات الدنيا و ذرات الاخره دنیا تکلیفونه ظاهر خوشالای دی او د دنیا خوشاله داخل تکلیفونه دی اجلت نو کلاچا کلا چې دا چې د ویني ما وادون نو دی مګر یو کړي درو دنیا کلهونه یوخت تیر دی بالا دا مغونو درسه دا دی رسی بالا غن لکا تاتمون در رسو دا مضمون چکلک شان آزدهی تیبات و خشارت مگورا بلاغ دا مفرد راوڑه هازا بلاغن لکا دا مضمون رسول دیتا تا هازا بلاغن بکا دا دی رسول پتا بانده چت دا مضمون خلمت تا رسول چکلک شی دا اللہ بیانو کئی هازا بلاغن لکا دا مضمون رسولی تعالیٰ موتا تورسو هذا بلاغن علی کا دا مضمون رسولی پتا بانده موتا تورسو بلاغ خبر دا موتا تورسو هذا الَّذی وَحِسْتُم بِهِ دا مضمون چتاز اپن در قیشه بلاغ کافی دیتا زلالا بلاغ موناد کافی هذا الَّذی وَحِسْتُم بِهِ بلاغ دا مضمون کتاب کو واژو کړي جو په دې صورت کې نو کافي دي دا رسول یا هاذا بلاغ من الله دا مضمون کې بیان شو چې نکشې اراده شو باتو کوي اٹینګ شي دالانه دی رسول الله رسول یا هاذا الیک باغ دا مضمون پیغمبره کتابو الیشو نو تا باندې رسول دی دا شو بات یو لږ کوم ذکر کړي اداره چمګو ک پیغمبر ادا پتا رسول دی آنبا تباہ کیگی مگر آج چمازگی دا ہو کام صورت کی یعود شبیر مفصل او آغای ترتیب سره بیان که آخر کی ترغیب بلال قرآن بانگوئے دا ہر قسم اسلامی کے د دا پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصخوانی بازار شاعتا پی خور خار